FETIȚA CU CHIBRITURI Aceasta este o poveste întâmplată recent. Trăia odată într-un oraș o fetiță frumoasă. Era ajunul anului nou, iar fetița mergea pe marginea drumului cu un mănânc de chibrituri în brațe. Mai avea câteva și în buzunarele șorțului. Ningea afară, iar zăpada îi acoperise părul și buclele frumoase din jurul gâtului. Mergea de dimineață, dar nu reușise să vândă nici măcar o singură cutie de chibrituri. Se apropia de oamenii de pe stradă, însă nimeni nu cumpăra un singur kibrit de la ea, că toți erau prinsi de bucuria ajunului. În timp ce mergea pe trotuar, Fata văzu o grămadă de magazine pline cu prăjituri și diverse mâncăruri. Văzu multe restaurante, cu oameni care mâncau tot felul de mâncăruri și cu lumânări aprinse pe mese. Și fetiței îi era foarte foame de oarece nu mâncase nimic de dimineață. Ignoră această priveliște și merse mai departe. Începu să tremure căci se lăsa noaptea, iar gerul era pătrunzător. Nu putea merge bine, fiindcă era cu picioarele goale. Pe timpul zilei, stătusea acasă, lângă bunica ei bonlavă. Mary, vrei să te duci afară astăzi să vinzi chibrituri? Am putea cumpăra ceva de mâncare dacă reușești să vinzi câteva. Nu, mamă! E prea frig afară! Du-te, fată prostuță! Du-te și vinde toate chibriturile până diseară! Și să nu te întorci acasă până nu le vinzi pe toate! Uh. Dute te draga mea, alt altfel o să te lovească din nou Îmi pare atât de rău că am un fiu așa de nemilos <laughs> Nu plânge, bunico, am să mă duc Mary și-a pus niște chibrituri în șorți I-a luat papucii mamei sale și a plecat S-a străduit din răsputeri să vândă chibriturile A abordat oamenii să le cumpere, dar nimeni nu i-a răspuns Se lăsa noaptea, iar lui Mary îi era foarte foame Însă și-a amintit de amenințarea tatălui ei și a plecat mai departe. La colțul străzii a dat peste un grup de oameni. O, oh, iartă-mă! Sunt bine! Doriți să cumpărați niște chibrituri? Îmi pare rău, îngerașule. Nu am nevoie! Și-au plecat mai departe. Mary a simțit apoi că a rămas desculță și a dat seama că unul dintre papuci era rupt. L-a căutat și pe celălalt și l-a găsit în canal. Nu a mai putut să-l scoată de acolo. Mary s-a hotărât să meargă de sculță. Înainte de a pleca mai departe, a verificat dacă chibriturile erau în regulă. A întâlnit o grămadă de oameni, însă nu a reușit să vândă niciun chibrit. Obosită, a găsit un colț între două case și s-a hotărât să se așeze acolo o vreme. Gerul se întețea. Fata, cu chibriturile în brațe, se gândi. Dacă aprind un băț de chibrit, pot să mă mai încălzesc. Din nou îi veni un gând în minte. Dacă ar afla tata de asta, s-ar supăra foarte tare. Însă tremuratul o obligă să se gândească. Cum ar putea să afle dacă aprind doar un băț de chibrit? Îndrăzni să scoată un băț de chibrit și îl aprinse de un lemn din apropiere. Și ce surpriză! Bățul de chibrit se transformă într-o sobă de fier. Fata simți căldură. Își puse mâinile lângă soba de fier și încercă să absoarbă căldura. Era foarte fericită, dar curând, în câteva clipe, un fulg de zăpadă căzut peste bățul de chibrit, iar flacăra se stinse. A fost foarte dezamăgită. În scurt timp, început să tremure din nou. Se gândi o clipă și scoase cutia de chibrituri. Luă un alt băț de chibrit și l-a prins de peretele de lângă ea. A, ah, spre mirarea ei, peretele deveni transparent. Acum putea să vadă prin perete. Casa era foarte frumoasă și decorată cu gust. Avea un șemineu și lumină și erau multe lumânări aprinse. Familia care locuia acolo tocmai lua masa. Putea să vadă o grămadă de mâncare și prăjituri pe masă, unde membrii familiei spărovoiau și discutau ceva așezați de jur împrejurul ei. Mary văzu o gâscă friptă pe o farfurie de pe masă. Dintr-o dată, gâsca început să se holbeze la Mary, iar ea a fost din nou surprinsă. Chiar în clipa următoare, văzu cum farfuria vine spre ea. Cum era foarte înfometată, se bucură să vadă farfuria venind spre ea. Gâsca se apropie de perete Mary se pregătea să bage mâna prin perete și să ia găsca. Dar tocmai atunci, flacăra bățului de chebriț se stinse Și totul dispărut dintr-o dată Acum nu mai era niciun perete transparent Mary era foarte dezamăcită Se uită către cer, rugându-l pe Dumnezeu să o ajute oh, Doamne, te rog scoate-mă din situația asta Chiar atunci, văzu cum cădea o stea îi veni în minte un gând. Se spune că atunci când cade o stea, cineva moare. Bunica mea e foarte bolnavă. Oare asta înseamnă că mi-am pierdut bunica? Oh, i-am mai iubit cel mai mult. Plângând, scoase un alt băț de chibrit și l aprinse. Nu se miră când o văzu pe bunica stând în fața ei. O oh, bunico Ești aici? Da, copila mea, sunt aici pentru tine Mary se bucură să o vadă pe bunica ei Dar în clipa următoare îi se făcu frică Se gândi că și bunica o să dispară Scoase mai multe bețe de chibrit din cutie Și le puse deasupra bățului aprins Și se făcu lumină o lumină la fel de puternică precum lumina soarelui În ora aceea din noapte, era o lumină puternică în jurul lui Mary și a bunicii sale Mary se uită la bunica ei Era foarte frumoasă în noua ei rochie albă Bunica o privea pe Mary zâmbind Bunico, îmi e prea frică să mai rămân aici Te rog, ia-mă cu tine, te rog Da, draga mea, te voi lua cu mine de mână. Bunica o luă pe Mary de mână și o ridică în brațe. Amândouă începură să zboare. Mary era atât de fericită încât începu să aplaude. Cum te simți acum, îngerașul meu? Acum, bunico, nu mai e nici foame, nici frig, și nici teamă. Mă simt foarte ușoară. Bunica i-a zâmbit și amândouă au zburat către cer. Pe chipul lui Mary era un zâmbet inocent, când razele de soare îi iluminară fața de dimineață. Se adunaseră mulți oameni în jurul ei. Cu toții o priveau pe Mary cum stătea întinsă la colțul dintre cele două case. Tuturor le era milă de ea.